Epilógus Egy évvel később A technikusok már magára hagyták Carloszt, egyedül ácsorgott az időcsarnok várakozó helyiségében. Leült az egyszerű vonalvezetésű fehér kanapéra, de szinte rögtön fel is pattant. Még egy pillantást vetett a tükörképére. A majdett érdégérő tunikaszerű ruha egy fokkal jobbnak tűnt, mint az öltözet, amiben először lépett az ősi Egyiptom földjére, de továbbra sem tudta megszeretni ezt a divatot. Babrát kicsit a széles aranyszínű gallériával, majd immár tizedszer igazgatta meg a fém alkarvédőit. Mi a fene tart ennyi ideig? Bosszankodott magában, miközben a szomszédos helyiségben nyíló ajtóra pislogott. Idegesen merett egy kicsit a fali kivetítő órájára, de az élénk számok nem reagáltak a szugerálásra. Az idő ugyanolyan tempóban múlott, mint mindig. Carlos még egyszer letesztelte a holografikus sisakot. Nehezen ismerte be magának, megkedvelte az Anubis álcát. Persze a páncéllal kiegészítve hatásosabb lett volna, de ki a fene akar teljes vértezetben parádézni három napig. Nem beszélve arról, hogy békében még az istenek sem hordanak harci öltözetet. Márpedig a teljes idővonalon béke honolt, és erről a történelemben gondosan elhelyezett, istenek képében pózoló král és ember időügynökök gondoskodtak. Král segítséggel kifejlesztettek egyfajta rendszert. Mint lobogó őrtüzek az éjszakában, úgy jelezték az időutazóknak a helyes irányt. A felülvizsgált időkoordináta, elmélet és az újabb információk alapján kidolgozott rendszer elvileg, szinte azonnal riadót fújt, ha a nofú megjelenik bármely megfigyelt időpont közelében. Persze, ez nem volt mindig így. A két szövetséges faj közös akciócsoportja volt az első, ami használhatta az újraépített időgépet. Az időközben őrnagyjá előléptetett Jerisovot nevezték az osztag parancsnoki posztjára, mondván neki volt már gyakorlata mind a múltal, mind a krállal, mind pedig a harsnofuval. Az orosz tiszt nem szívesen vállalta a feladatot, de a parancs ellen legfeljebb egy dolgot tehetett volna, ha leszerel. Már pedig arról szó sem lehetett. – Majd ha fagyokat mérnek a nap felszínén! – dohogta Jerisov Carlosnak, amikor egy eligazítás után véletlenül összefutottak az időrendőrség folyosóján. Maga meg ne vigyorogjon olyan lelkesen, örmester! Maga is jön! Tudom, uram, fagyott le a mosoly arcáról. Csak azt nem tudom, mi a hótkóros fekete fenének kellek. Abban a világban kőművessel többre mennének, mint technikussal. A harst nofú irhajó sem kőből van, úgyhogy ne okoskodjon. Nehogy azt így, hogy megussza. Jenna a fejét csóválva búcsút intett a bátyának, majd a vitatkozó férfiak után eredt. Kárlost nem vezényelték ki az Egyiptomba tartó csapathoz. Sztró mereven megtagadta a kérést, hogy egy fél civil is csatlakozzon a szobek elfogására induló kommandóhoz. A rendőr csak később a olyan fél hivatalos formában értesült az eseményekről. Habár nem látta a bevetésről készült jelentéseket és felvételeket, de úgy tűnt, az ókori Egyiptomban összecsaptak az istenek. A hárs nofut nem sikerült élve elfogniuk. Szobek a lövöldözésben az életét vesztette. Jariszov és a csapata megtalálta a felszínen pihenő álcázott űrhajót, be is jutottak a fedélzetére, de az időközben aktiválódott önmegsemmisítő rendszerrel nem jutottak dűlőre. Csupán a páncélok mikroantigravitációs motorjainak köszönhették, hogy sikerült időben elég messzire jutniuk a járműtől. A kis öröm az ürömben, hogy a hars nofuhajó hajó nem felrobbant, hanem önmagába roskadva hatalmas porvihart keltve pusztult el. Így néhány pálmaliget és pár közeli konyhó kivételével Téba városa épségben megúszta. Amikor Carlos hírét vette a dolognak, bólogatott. A hárs nofú inkább öngyilkosságot követ el, és elpusztít mindent, amit csak lehet, semmint, hogy hagyja kifürkészni a titkait. Soemta manővere, amivel a csata végén az űrhajóját a hold felé irányította, tökéletesen beillett ebbe a képbe. A rendőr az ajtó zizzenésére kapta fel a fejét, egy pillanatig csak bizonytalanul bámult a belépő Jennára. A testre simuló, alig comb középig érő ruha láttán, Carlos csuklott egyet. Ebben akarsz jönni? szörnyűködött a férfi. Győzzem majd lelövöldözni a pasikat körülötted. Nem tetszik? Fordult körbe a lány. Tudod, én határozottan élvezem, hogy végre nem teljes menet felszerelésben utazok a múltba. A rendőr összevont szemöldökkel vizsgálgatta Jennát. A lány félhosszú, egyenes haját feketére festették, szemét az ókori egyiptomi szokásoknak megfelelően vastagon kihúzták. Mióta alkalmaz az időrendőrség sminkeseket? Dohogta. Rosszabb vagy, mint egy féltékeny férj, sóhajtotta Jenna. Ez csak természetes, mivel én egy aggódó báty vagyok. Amúgy meg, miféle isteni jelmez ez? A lány szó nélkül magasba nyújtotta mindkét karját, a teste és karja között szemkápráztató, színes tollú holografikus szárnyi feszült ki. Mát istennő vagyok, ha nem tudnád. Mát istennő, ugye már olyan nincs is. Ezzel az álcával aztán el nem adod magad. Már hogy ne lenne. Mát a legfontosabb istennők egyike volt, ha nem tudnád. Ő volt a harmónia és az egyensúly. Vágott vissza dühösen Jenna, ám amikor a bátya műkomoly arcára esett a tekintete, dühösen fújt. Csak szórakozol velem, igaz? Kárlosból kitört a nevetés. Ne haragudj, de ezt nem hagyhattam ki. Piszok. Pislogott komoran Jenna a bátjára, majd gonoszkás mosolyra húzódott az ajka. Nekem is van egy kis meglepetésem a számodra, szólt azzal a nyitott ajtó felé kiáltott. Most már bejöhetsz? A férfi nevetése villámgyorsan elhalt az újabb érkező láttán. Emma! Tévedés, Báztet vagyok, somolygott a szőke Jenkins lány. Carlos a női idomokat igencsak kihangsúlyozó ruha láttán hatalmasat nyelt. Jenna csettintett párat az újjával. Haló, föld Carlosnak jelentkez. Ha sikerült vissza visszagyömösszölnöd a szemedet az üregébe, akkor talán indulhatnánk. Egy pillanat, Emma, te nem voltál az utaslistán. Hogyan sikerült elintézned? Megvan az előnye, ha az ember apja a világkormányelnöke, vont vállat a lány. Oké, okay, menjünk, mielőtt előrángattok pár újabb istennőt, mert akkor sikoltozni kezdek. Na, azt megnézném, gondolkodott el Jenna, majd Emma-ra pillantott. Szerinted el tudnád intézni, hogy az operátor lány is velünk tartson? Tudod, akit a kettes szinten láttunk? Nem, nincs több potyautas, fortyant fel Carlos, azzal kirobogott az időcsarnokba. ep bosszankodva kapta fel a fejét az írótáblájára vetülő árnyékra. A fiatal írnok a templom hűvösébe húzódva szerette volna befejezni a havi számadási jelentést, de amióta leült már a kitudja hányadik koldus ossont be az oszlop árnyékába, hogy alamizsnáért könyörögjön. Ám a közeledő izmos alak széles tiszti gallért és az oldalán kardot viselt. Ki vagy, uram? Ah, Téba helyőrségének parancsnoka. Az írnok elbizonytalanodva tette félre a szerszámaid, de a katona leintette. Nem veled van dolgom, maradj, vagy menj, ha tartasz az istenektől. Uram, a templom írnoka vagyok, hát már hogy félnék tőlük? Csodálkozott el Hatep. A tiszt nem felelt. Elindult a Szentély Belsője felé, majd pár lépés után megtorpant. Az írnok megcsóválta a fejét. Talán a hőség ártott meg a katonának, hogy ilyen furcsaságokat mond. Hatep mozdult, hogy ismét az ölébe vegye a táblát, ám a csarnokban hirtelen támadt ragyogás láttán, keze megállt az eszközei felett. Hunyorogva próbálta kivenni, mi történik. Amikor a szeme hozzászokott a kialvó fény után maradt félhomályhoz, úgy érezte ereiben megfagyott a vér. A katonatiszt továbbra is egyenes derékkal állt, ám előtte az írnok ajkát akaratlan nyöszörgés hagyta el az istenek láttán. Hatap még az unokáinak is számtalanszor elmesélte az évtizedek alatt egyre bővülő, ugyancsak kiszínezett történetet, amikor Anubis, Básztet és Mát meglátogatta a templomot. Vége